são nós sem comentou mas você tá errado como é que você encomenda alguém se na vida você nunca foi recomendado pode crer, vou, purito do o bravo mano, lá intenção de te morder. É você fala de recomendado, mas agora você se perde porque você pensa sozinho. Você fala recomendado, mas quem é melhor ou quem é pior? Pior é para você que tá no caminho. Você ganhou falar de vivente, a falar a verdade, mas para você agora mano fica apoio. Hoje 18 anos e <risos> o microfone é de 017138. Nossa, eu explico que... pesado do lado que você não mantém a sua disciplina Tinha um 38, mas eu falo que isso tudo pra você que, que adianta ter 17 e um 38, se no final você dá tiro no pé É que é no pé no, na no, bolsa no, Vencemos, vencemos no. Produção Nosso